Patik István Egy karácsony inséges időkben Mint mostanság, 1930 körül is gazdasági válság söpört végig az egész világon. Különösen bennünket sújtott ez az átok. Nem csoda, hogy az akkori években hazánkat mindenütt a három millió koldus országaként emlegették. Ám de, ahogy már a télben is elkezdenek előbújni a föld alól a hóvirágok, Úgy nyíltak ki felénk is, ez ord időkben is, a szolidaritás, a szeretet virágai. Gyermekkoromban a szülőföldemen láttam először ilyen virágokat, amikről itt beszélni szeretnék. elmihály osztálytársamnak annak idején több kiskorú testvére volt. Abból éltek, hogy az édesanyjuk József Attila szavaival élve kékítőt oldott az égvizében, azaz mosni járt a módosabb családokhoz. A válság éveiben pedig, mint rászorultak, ingyen ebédet kaphattak a helyi, úgynevezett szegény konyháról. Bizony, szűkös ebédecske volt ez egy ilyen gyermekes csonka családnak. És egy hangú volt a választék. Majdnem kizárólag a lencse vagy babfőzelék váltogatták egymást. A tányérnyi ételhez egy tenyérnyi darabka korpakenyérfélét mellékeltek, amit dohos vagy penészes szaga miatt alig lehetett megenni. Ezek miatt is őszintén sajnáltuk misítés és családját. Nem csoda, hogy rác úr és paptársai, meg diskai, tanító bácsik, Szegény párti intelmei körünkben termékeny talajra találtak. A segíts a szegényeken jelszó alatt gyakran rendeztünk gyűjtéseket. Ilyen hangulatban közeledtünk a ma számomra emlékezetes 1932-es karácsony felé. Szüleim nagyban készülöttek kis hízlat pocánk levágásához. Akkoriban ötlött az agyamba az a terv, amelybe osztálytársamat misit is mindjárt beavattam. – Ide figyelj! – mondtam neki. – Holnap leszúrjuk a disznót, és holnap lesütjük a javahúsát a zsírba. Édesanyám ezt nagy gonddal a legközelebbi aratásig. – Kell ez apádnak, bátyádnak a legnehezebb munkánál? – mondogatja, ha étvágyam támad a mindig friss megére. csemegére. – Minden spórolása ellenére a húsikát meg fogom dézsmálni. Ezért holnap után esti vár rám a kapuajtóban egy szacorral. Légy óvatos, mert ha udódik a dolog, alig haddicsérnek meg bennünket. A mindig korgógyomru barátom nagyot nyelt, és minden egyéb észrevétel nélkül tudomásul vette a nemes szándékot. A szüleim pedig azon a jelzett napon is a szokásos időben ballagtak ki az istálóba végezgelődni, azaz szecskázni, lovatabrakolni, tehenet fejni. Csak erre vártam. Kiósontam a kamrába, ahol a bödön még félig olvat zsírjából, ingujam könnyékig feltűrve, kihaláztam jó pár darab sült húst. Aztán végigruhantam az udvaron, ki az utcára, ahol már dideregve és fogvacogva várt rám a cinkostár. Gyorsan szajtrába gyömösszölte a zsákmányt, és mint a szürke szamára kötben, eltűnt a sűrű hóesésben. Másnap mindjárt megkérdeztem, na, hogy így lett a disznótoros? Hát az komám úgy volt, hogy anyukám rögtön kiporciózta a még illatozott pecsenyét. Minden testvérnek jutott egy rész, de magának semmit sem osztott. Ilyen finomságnál csak nem rövidítlek meg benneteket, szabadkozott szíves kínálgatásunkra. Erre lemondtam a részemről testvérkém javára, pedig már előre összefolyt a nyála számba, a várható kis lakomára és meghatottság meg köny lett a vége. Ennek utána már szinte el is felejtettem a csintevésemet, amikor egy óra szünetben, Misi minden teketória nélkül táskámban csúsztatott egy szép díszes kötésű könyvet. Herceg Ferencnek elbeszélések a Rákóczi Féle Szabadságharcból című irodalmi alkotásáról volt szó. – Honnan a csodából szerezted ezt a szép drága könyvet? – kérdeztem meghökkenve. Anyu csendte ki neked a gazdaszony a könyves polcáról. Ne vágj képet, maradtott még elég. Aznap nem tudtam odafigyelni az órán. Ilyen értékes könyvet lopni azért a pár falatért, morfondíroztam magamban. Majd döntöttem. Szinte éjjel-nappal faltam a szép elbeszéléseket, s a végén újra Misi szatrában kötött ki a lopott holmi. Misivel pedig közöltem. Sempésze vissza anyukád a könyvet oda, ahonnan elemelte. Különben én adom vissza a tulajnak. Nézd, az ügy így egyszerű. Ti örömet akartatok nekem szerezni. Ezt elértétek, mert a könyvet nagy gyönyörűséggel az utolsó betűj kiolvastam. Ha most visszakerül a régi helyére, akkor esetünkben lejátszódott a régi szólásmondás, a kecske is jól lakott, és a káposzta is megmaradt. Misi anyja maradéktalanul eljárt az idézett mondás értelmében. A díszes kötet visszavándorolt régi helyére, és talán még most is ott porosodik. Minden esetre szüleimnek sohasem mertem feltárni ezt a történetet, csak most nemrég egy szép álmomban. Újra együtt voltunk egy meghitt karácsonyon, ahol imigyen nyugtattak. Ne furdaljon, fiam, többé a lelkiismeret, Hogy akkor megdizsmáltad a húsos bödönünket. Szívből megbocsátunk, Mert azon a fagyos karácsonyon Egy nyomorúságos dorozsmai házikóban is kibontotta a szírmait A világ legszebb virága, A szeretet.